74. Szarától úgy értesültünk, hogy a The Sun lehozta a cikket, amelyben az áll, hogy Sussex hercege és hercegnéje visszalépnek királyi kötelezettségeiktől, hogy több időt töltessenek Kanadában. Szomorú is embernek ismertük az újság showbiznisz rovatának szerkesztőjét, állítólag ő volt a sztori vezető riportere is. Miért pont ő? Miért pont egy showbizniszre szakosodott fickó élettez ez a szerep? Mert az utóbbi időben valamiféle kvázi királyi tudósítóvá lépett elő, főleg villi kommunikációs titkárának egyik közeli barátjához fűződő titkos kapcsolatának köszönhetően, aki triviális és többnyire alaptalan plegykákkal látta el. Biztosra vehető volt, hogy mindent elferdít, ahogyan a legutóbbi exkluzív Tiara Gate esetében is történt. Ugyanilyen biztosra lehetett venni azt is, hogy a lehető leggyorsabban helyet fog préselni a sztorinak az újságban, mert valószínűleg együttműködik a palotával, amelynek udvari emberei elhatározták, hogy megelőznek minket és eltorzítják a történteket. Mi ezt semmiképp sem szerettük volna. Nem akartuk, hogy bárki más közölje helyettünk és meghamisítsa a híreinket. Sietnünk kellett egy közlemény kiadásával. Ismét felhívtam Nagyit, elmeséltem neki az esetünket a The sun és elmondtam neki, lehet, hogy mielőbb ki kell adnunk egy nyilatkozatot. Megértette, és engedélyezte is, feltéve, hogy az nem fog további spekulációnak táptalajt adni. Nem árultam el neki, hogy pontosan mit fog tartalmazni a nyilatkozatunk, és nem is kérdezte. Ekkor még én sem tudtam egész pontosan, mi álljon benne. A lényeget azonban elmondtam Nagyinak, és megemlítettem néhány alapvetően fontos részletet, amiket abban a feljegyzésben vázoltam fel, amelyet apukért tőlem, és amiket ő, nagy is látott. A megfogalmazásnak pontosnak kellett lennie, és fontos volt a szelíd, nyugodt hang nem. Senkit sem akartunk hibáztatni, nem akartunk olajat önteni a tűzre, nem szabad új táptalajt adni a spekulációknak. Nem mindennapi írói kihívás. Hamarosan rá kellett jönnünk, hogy kivitelezhetetlen. Egyszerűen nem volt elég időnk elsőként közzétenni a közleményünket. Kinyitottunk egy üvegbort. Te jössz, szomorú kis ember. Te dobsz. Így is lett. A The Sun még akkor késő este közzétette a sztoriát, majd reggel kirakta ugyanazt a címlapra. A szalag cím bejelentette. Lelépünk. Mint az várható volt, a cikk úgy ábrázolta a távozásunkat, mint valami vidám, gondtalan, hedonista kiruccanást, nem pedig óvatos visszavonulást és kísérletet a túlélésre. Azt az árulkodó részletet is tartalmazta, hogy felajánlottuk, lemondunk a Sussexi címeinkről. Mindössze egyetlen olyan dokumentum létezett ezen a világon, amelyben szerepelt ez a kitétel, az apámnak címzett bizalmas természetű magánlevelem. Ehhez pedig megdöbbentően kevesen férhettek hozzá. Olyannyira, hogy a levél létezését még a legközelebbi barátainknak sem említettük. Január 7-én folytattuk a terv kidolgozását, megjelentünk a nyilvánosság előtt egy rövid időre, és találkoztunk a munkatársainkkal. Végül, mivel tudtuk, hogy hamarosan több részlet is ki fog Január 8-án befészkeltük magunkat a Buckingham palota mélyén az egyik díszterembe, a stábunk két legmagasabb rangú tagjának társaságában. Mindig is szerettem ezt a termet. A pasztel színvilágú falakat, a csillogó kristálycsillárt. De most valahogy különösen szépnek láttam, és arra gondoltam, vajon mindig is ilyen volt? Ilyen, ilyen királyi? A díszterem egyik sarkában egy nagy faragott íróasztal azt talált. Ezt használtuk munkaállomásként. Egymást váltva ültünk ott, dolgoztunk egy laptopon. Különféle kifejezésekkel próbálkoztunk. Azt szerettük volna elmondani, hogy vissza akarjuk fogni a nyilvános szerepvállalásainkat, vagyis a háttérbe lépünk anélkül, hogy leköszönnénk. Nem könnyű megtalálni a legmegfelelőbb szófordulatokat, az ildomos hangnemet. Komolyan, de tisztelet tudóan fogalmazni. Időnként valamelyikünk megnyújtóztatta végtagjait egy közeli karosszékben, vagy a szemét pihentetve a két hatalmas ablakon keresztül bámultunk ki a kertre. Amikor hosszabb szünetre volt szükségem, jártam egyet a hatalmas szűnyegen. A terem túlsó végében a bal sarokban egy kis ajtó nyílt, amely a belga lakosztályba vezetett. Ahol meggel egyszer már eltöltöttünk egy éjszakát. A közeli sarokban két magas ajtó állt, olyanok, amilyenekre az emberek a palota szó hallatán gondolni szoktak. Olyan helyiségbe vezettek, ahol számos koktélpartin vettem már részt. Visszagondoltam azokra az összejövetelekre, a régi szép időkre, amiket itt töltöttem. Eszembe jutott, a szomszédos helyiség az a szoba, ahol a karácsonyi ebéd előtt a családunk tagjai mindig összesereglenek egy italra. Kimentem a folyosóra. Egy magas, gyönyörű karácsonyfa állt ott, még mindig díszkivilágítással. Megálltam előtte, és az elmúlt időkre gondoltam. Leemeltem róla két díszt, puha kis korgi figurákat, és odavittem őket a munkatársainknak, mindkettőjüknek egyet-egyet. Szuvenírként, amely erre a különös küldetésre emlékezteti majd őket, ezt mondtam nekik. Meghatódtak. Némi bűntudatot is éreztek. Biztosítottam őket felől, senkinek sem fognak hiányozni. Ez két élő mondatnak hangzott. Valamivel később, ahogy egyre közelebb kerültünk a terv véglegesítéséhez, a munkatársaink nyugtalankodni kezdtek, hangot adtak aggodalmaiknak. Mi lesz, ha kiderül, hogy részt vettek ebben az egészben? És ha igen, mit jelent majd ez az állásukra nézve? De leginkább izgatottak voltak. Úgy érezték, hogy a jó oldalon állnak. Mindketten hónapok óta követték a bennünket érő abúzust a sajtóban és a közösségi médiában. Délután hatkor aztán megtörtént. Körbeálltuk a laptopot és még egyszer utoljára elolvastuk a tervezetet. Az egyik munkatársunk üzenetet küldött Nagyi, apu és Vili magántitkárainak, hogy tájékoztassa őket, mi fog történni. Vili embere azonnal válaszolt. Ez nagyot fog szólni. Tudtam persze, hogy sok állampolgárt megdöbbent és elszomorít majd a hír, és már is forogni kezdett a gyomrom. De biztosra vettem, hogy a maga idejében, amikor kitudódik majd az igazság, meg fogják érteni. Az egyik munkatárs megkérdezte. Tényleg megtesszük? Meggel ugyanazt válaszoltuk. Igen, nincs más választásunk. Elküldtük a nyilatkozatot annak a személynek, aki a közösségi médián kért felelős. Egy percen belül ki is került a szöveg az Instagram oldalunkra, mert ez volt az egyetlen rendelkezésünkre álló közösségi oldal. Mindannyian összeölelkeztünk, Törölgettük a szemünket és gyorsan összeszedtük a személyes holmiainkat. Meggel kisétáltunk a palotából és bepattantunk a kocsinkba. Miközben Frogmore felé száguldottunk, már szárnyra kapott a hír a rádióban. Minden egyes csatornán beolvasták. Végül a Magic FM-et választottuk közülük. Ez megkedvence. Hallgattuk a műsorvezetőt, aki afféle angol lelkesedéssel tálalta a hírt. Megfogtuk egymás kezét, és csak mosolyogtunk a testőreinkkel együtt, akik az első üléseken foglaltak helyet. Aztán szótlanul bámultunk kifelé az ablakokon.